Eguraldi aipatuko dugu goizuntan, udazken beroa iragitean ari denean, Arroa eta bere ondorioa er, interesatuko gatzaiski zurekin Jakoba Errikondo bere situa egunontzuri. Egun, Egun on da no i. Bizibarrazia, ei liburuaren ondotic, irailuntan landareak lantsen 2000 taime sortiko gida liburua plasaratu beridu zuo aipatuko dugu instantean, ben allenik errambesala hortengo Arroa eta Jakoba Errikondo zerganean idorte fase batean otegira? Ba Urten goari bakarri begiratzen badiago, ba, badirudi idorte fase gogor batian gaudela. Ez dakiguna da urtean bukaeran dartuak nola gendituko dian, hori indikan ere bihilebete falta dira urtea maitzeko, eta zenbate hurie egingo godun, eta bar. Baina bai, urten e, lehor junda bai. Abuztua gorila, laire euritsua izan zen, hori ezta aski izan? Ez, ez, ez, ez. ez. Ez da, aski izan, eta orain ere, ba, ur falta dago oh, ez da. Eta hala ere, nekazaritzan ikuspegitikan, nik uste ez da la oso oso, oso kerjun, baina ur biltegiak eta ikusten dira utxik daudela. Hemen, bi, nik beti bile orte mota, edo, bi idorte tipologia bere izten ditut. Bat, da, beti nekazaritzari dagokiona, hau da, lurraza lian, euria zenbatetik behin egiten eta bar Eta beste bada eh hirietako leortea, eh. hirietako leortea deitzen dio e, urtegiak eta pantanoak eta e, idortzen direnean, hau da eh txeko txorrota iriki eta urik ez daukagunean. Eta horrek eskatzen du idorte luzeago bat eta beste euria ez ba, ez egitea bat tartean bain, baizik asko egitean, naiz eta gutxitan, baino asko egitea eta garbi dago hortikan idorte latza daukagula. Hori, aurten diozu behinan azken urteak kondutan aktuz, baina bestekoa edo bata bestekoa erreiten ala, ala ere azken urteak idorak direla, eskola igian? E, nik ez nuke esango ahingarri idortiana. Eh? Nik gezo hitz egingo nuke temperaturan igoera. era. Eh? Bai, bero, bero xeago, eh? pixkanaka pixkanaka berosiago xeago da joa, idortearen esan nuke ingarbi esango. Eh? Ur gutiago, urtegietan ere kasik erdirat jautsida maila, zer egin hori fenomeno hori buru egiteko gutiago kontsumitziaz gain? E, bueno, lehenengo eragin pentsatu beharko genduke, hau da, segurunago, bakuk urtegietan eta pilatzen dugun, uretatik e, gure kaniletan eta gure etxetan kontsumitzen denera, erdia baino gutxiago iristen dala eta hori bidean asko galtzen da, Beste aldatetikan hori, ba kontsumoa eta benetan urak ze suposatzen duen, ze daukan horrek gure ingurumenaren kalidadian eta bar, ba hora ziberko eginduke baitare, ere, ba kontsumoarekin. Eta gero pentsatu behar dugu, em, urtegietan pilatzen den urazko nekazaritza industriala edo nekazaritza kapitalista sustatzera bideratzen dala eta hori, hori ere birplanteatu beharko genduke eta eta pentsatu benetan hori den gure etorkizuna, edo, edo zerregiten ari garen, ezta. E, Ondorioak aurten, usta ezberdinetan, soin izan dira ongi bilidirenak? Bueno, nik esango nuke aurten, batez ere zerra baita fruituen urtea izan dela. Fruituak e, ikara garrizko, ustak izan ditugu, ba... Bueno, Sagastietan zer esanik ez ezta baina bai udaberriko fruituetan ez ezta, aranak, musikak, melocotziak, alberchikoak, gereziak, eh? Eh, eta baita ere baratzean fruituak ematen dituzten landaretan, ezta, alberginia, kuillak, e, eh piperrak, sufritu dute Baina bukaeran, udazken alde honetan e, nik uste guztari edarki bueltan zaiola eta, eta nabarmena da. Eh? Hor, arazo hauntibat eukidegu aurten e, erri osa aldean, maatzakin, apidilean, ba, ba, loretan zolaiaia ba, izugarrezko izostiak izan dialako. Eh? Hor, batez ere arabar erri osaako herri batzutan, eh, bakizu izotza normalian ez du latanian berdin egiten, eta Eh konzentratu bueno, ba, da herri jakin batzuetan, ba, eskuernaga, samaniego, inguru hortan eta hor bai kalagresko kalteak ere ditu, eh, e, euneko 80reko jaetsiera izandute uztan, eh, ta hori da izuarria, ja, moski. Fenomeno hori aurtengoa, eh? idoktea behizei patzeko, egoera oroko gari lotzen ala zaio, egan nahi du munduko temperaturaren egoera goiti doala. Hemen Euskal Egean zer egan nahi du, e, kultura behi batzu eri, egi alde beroagoetan egiten direneri pentsa ditaikela? Zalantza Gero ikusi berkordana da, etorkizunean, e, eta e, luzerako ikuspegi batekin benetan zebertatuko dan. Eh? Teorian, eh? esan dezakegu, beroaldi bat balima dator, horrek ekarriko dula bi aldeetako eguraldian agintzen duen e, Karibeko haizep e, amatu hori ezta. Eta hori, pixkanak gelditzen balima da, Asi eran berotu, baina gero oztu ere egin gozaigu gure ingurune hau. Baina urruti da begira. Baina asi eran, bai, asi eran, bai, jendea pentsatzen ari da. Zerreko izendan e, gure hegoaldearen e, hegoaldean eta handik e, landare berezik ekartzen, eta saiatzen, eta bai, bai. Zerregan nahi du, adibidez ilustratzeko, hemendik mende erdi bat barna, behar bada olibondoak ikusita izkela Euskal Herrian? Bueno, dagoen erako, Euskal Herrian milioi bat olibondo baino gehiago dago. Eh? Uh -huh. Noski, Euskal Herriaren hegoalde egoaldean. Eh? Baina gaurago joan ez. Bai, baino ja dagoeneko adibidez ondarribian eleba dago olibadi bat. Uh -huh. Eta bai, horrelako gautzak gehiago eta gehiago ikusiko ditugu, eh? aguakateak eta, bueno, ba, teorian erdi tropikalak diran fruitua gero eta gehiago ikusiko ditugu baino. Lagazken berua eginduenean, interesatuko gira aurtengo aroari, baita ere aurtengo usteri. Bizi baratzia idatzi zuen Jakoba Egekondo, aste lehenuntako gomita izanen da. Jonden buru ilian, landareak lantzen 2000 eta emezortziko ere plazaratu begi du. Bizi baratzia, eh, Liburua idatzi zinuen, eta plazaratu berri duzu, Jakoba errekondu, landareak lantzen, 2018 gida Liburua, beraz, nola orkestu zinezake? Bueno, ba, aurten atera deguna da, hori gida Liburua edo agenda bat, eh? E, azken finian ni pixka bat e, itxututan hau, jendeak egiten ditun lanak eta dakiskien gauzak eta entzuten dituenak eta ez dituela jasotzen, ez dituela apuntatzen ez dituela idatziz jasotzen eta hori da seguruenera era bakerora ikasteko baera ikonena ez da, jakitia batze bari da derabiltzen egea, nondik ekarri degun landaria zertzegoen saile hortan landare bat jarri aurretik zertzegoen e, eta aurrolako gauzak ez da Eta, bueno ba, hori piskabat horrekin itxututa ba, agenda bat atera dugu. Eta agenda horretan, dakarkiena da, sasoi bakoitzean, hilebete bakoitzean, zer lan egin behar ditugun lau ataletan, bai baratzean, bai lore baratzean edo jardinean, bai fruitu baratzean edo frutarboletan, eta betare basoan. Eta arduan ba, horiek biltzen dira hil ebete noiz egin behar diran, urte gutiko lan horiek. Eta dero, astero-astero bat zelan egin behar ditugun, eta baita ere, astero nola tokatzen dan ilargiaren bizikluen e, kokapena, da? bai, ilgora-ilbera zikluak, eta baita ere, ilberri-ilzarra zikluak, hau da, haunditzen eta txikitzen ikusten degunean, edo zeruan orbitan beherago edo gogorago ikusten degunean eta horren horrek daukan eragina, ba, baitare adierazten da. Gero, astero-astero, daukagu, aste soko lanak apuntatzeko horri bat, baitare astero jasotzen da, garai horri, edo sasoi horri lotutako esaira zahar bat, e, lurreko lanai lotutakua, eta gero bukaeran, ba, informazio osagarria. Informazio osagarria, ba, E, ba, bueno, ba, baratze bat egiten nola hasi ongarrien osagaiak, e, landaren bakoitzak zenbat ongarri nahi duen, zati korran kasartzea hundik egiten dia, ez da askotan dauzkagu landariak ongarri dirik beharrez dutenak, eta gu eman eta eman aigia. Edo tratamentu naturalak noiz egin, baitare landariak elkarren onduan zeintzuk jarri bata abestian onduan, baitare landarien usta freskuak noiz ditugun, zati gauda ahazte nahi geran beste gauza bat. Oain supermerkatuetan badirudi ba, marrubiak urte guztin dauzkagula, edo gereziak urte guztin dauzkagula. Ez eta ja astutzen aizaigu freskuak eta bertakoak eta kalitatenzkuak noiz diren. Ta? Eta hori noien zerrenda jarri dugu, bai fruituena eta bai barazkiena. E, gero baitare, e, astero astero daukagu lan berezi bat tiskabat zabalduta. Adibidez, esaten balima dugu otxailian bat txertatu egin berda, ban nola egiten dantxertu hori. Edo adibidez, ba, e, azarua, oi hurrian, ban nola jaso behar diran uda, negurako fruituak. E? Hau da, lan batzuk, e, aipatu dian horietako lan batzuk zabalduta. Eta gero bukaera bukaeran, eta nire ustez haure oso garrantzitsua da, Euskal Herri guztian nekazariza ekologikoa edo biologikoa lantzen ari diren, batzorretar guztian zerren da. Eta gu oso importantzia daz, askotan pentsatzen dugu e, biologikoa egiten ari dianak, hau belezan gure ingurunea zaintzen ari direna, gure bizitzak ari da dian pentsatzen dutena, bai osasunan ikuspegitik eta bai lurraren ikuspegitik, ba bi, bi ero direla, ezta? Eta hemen azaltzen dira, balzken ean Euskal Herrian ila, mila eta berreun familia eri direan ekasaritza ekologikoan lanian, Eta baita ere zenbat gauza desberdina eko dituzten. zenbat mozkin ez da bakarrik barazkiak edo sagardoa edo ardoa, baizik eta aragila, rautzak, kontserbak, kosmetikoak, denetatik daukagu gaur egundian neeka ekologikoan, eta hori topatu nahi dueen arentzako baur dago erreferentzia zein herritan zein probintziatan eta zein herritan eta zeinzuk dira. Jakoba Ercondo beberba lotzeko azaruaren eseiko asteuntana oraino gorapenean gaude ilargia aipatzen bait zi zer egin edo zer egin baratzean, edo lorategietan edo asteuntan Bueno oraintze oraintze gaude e, e, zean e, azaruan eta hasi azar, azia, hasiaruat beak esaten du ezta ja dagoenerako pentsatzen hasi ber dugu udaberrian zer jaso nahi degun, udaberrian, eta hor dun hazio irek ere. Momentu hontan, hilgoran gaude, eh, gorapenian, eta gorapena oso oso hona da, adibidez, oain, babak eta hilarrak ere iteko. Gero, datorren azteazkenian, zortzin, berapenian sartuko gara, hilberan, eta horri izango da oso gara iona baita ere, tipu lagalandatzen azteko, baratzuriak, hau da, neguko gauzak. Eta Lugaman, Lugamai zalen da ustiraletik iganderat, hemen eh, mierritzen, ezagutzen duzu azoka hori, eh, Jakobe bai. Aguirreko no geinerat be zure liburua landareak lantzen 2018ko -20 gida liburuaren aurkezteko parada ere izanenduzu. duzu. E, ba, oraindik kan sigurres ere pentsatzen dego hor e, liburuak saltzeko, e, salgune bat izaten da eta hortz etxoko batean egongo dala gure landareak lantzen liburua eta Asmoa daukat, larun bat egun osua ere horri garotzeko ba, jendea ba, belezalantzakin eta galderakin eta horbiltzeko, eta baten batekin ba, nahi bali madu liburua eskuratu edo sinatuta ba, opaliren batek egiteko dedikatorian batekin edo ba, horre egoteko asmoa daukat bai. Jakoba, errekot no, miresker uh, zure liburua orkezturik eta ere aurtengo aroaz sehetasunak uh, emanik? Eskerek askoazuei eta ondo izan.